Темою театру Березіль. В її повісті були дієві особи Лесь Курбас та Микола Куліш. Йось з'являється у львівському часописі жовтень її прекрасна повість, репетиція. А літ Україна вистрілює розносом твору. Раїса Скалій, як мовиться, каменя на камені, не лишила від нього. Ось інша історія Ніна Бічуя, що написала маленькі шедеври, дробицький звіздар.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 Скалій свого часу вчилась в аспірантурі Театрального інституту, і Курбасів-Березіль був темою її дисертації, котру вона так і не написала. За 40 чи 45 років вона приватизувала Березіль і Курбаса, і ніхто не смів чіпати цієї теми. А бічуя, не знаючи про це, табу, зачепила. Чого тільки не було в цій демагогічно-спекулятивній писанині – по-перше, звинувачувала Бічую в цілковитій некомпетентності. За її словами, Бічуя зовсім не знає матеріалу. По-друге, в безсоромному плагіаті. Бічуя, бачите, використала в театрі листи героїв. Одне слово – тримайте злодія. Коли з'явилася та стаття, я був у відпустці і гостював у свого естонського друга Юлотуліка на острові Сарема. Взявся тоді писати книжку про Естонію. Коли повернувся і прочитав творіння «Скалій», був обурений, сказав про це їй, відповіла «Хай не лізав мою сферу». Пішов до керівництва з поясненням. Добра, принципова стаття, почув відповідь. Мали змогу показувати, що газета принципова дає критичні статті. До речі, нічим не ризикуючи, бо за бічуєю ніхто не стоїть. А пише вона на якісь слизькі теми. Хто знає, як там завтра оцінюватимуть цих репресованих? До них і сьогодні ставлення підозріли. Слово мовче бічуя і терпи. Критика справедлива і партійно виважена. Насправді, відповідальна і професійно-добросовісна бічуя вивчила матеріал так, що могла б захистити на ньому три дисертації. Щодо використання листів і документів, то назвіть мені бодай один історичний твір, у котрому не було б використано документальний матеріал. Я сам, маючи великий досвід роботи у біографічному романі в історичних творах, можу бути експертом у цій ситуації і свідчу, що екзерсис скалій 100 – 100% наклеп. Книжки бічуї познімали з тимплани у видавництв. Вона, як людина горда, не опускалася до полемки зі скалій, не виправдовувалося. Тільки її боляче ранило, що в обороні не постав ніхто з її друзів. Ні Іваничук, ні Ільницький, ні Кудди. Оце для неї було не меншим ударом, аніж брутальний рознос. Вона замовкла на кілька десятиліть. Найлегша робота в літературній Україні була у відділі інформації. Сказав класик десь перед трудящими якісь слова. Кореспонденту прилюднює в газеті. Чхнув класик. Треба також повідомити читацькому загалу. Кореспонденти цього відділу мали час і на каву ходити, і теревені правити, і мухи ловити. А відділ критики – це гора всяких опусів, автори яких за незначним винятком беруть тебе за горло, у якому номері піде. А ти відбиваєшся, ми ж ще не читали вашої статті, та й матеріалів у нас, як бачите, вже на три роки лежить. Та й вирішальна думка за редактором. Ледве вкось на врипістого автора, розказавши йому про химіні кури і мотріні яйця, як на порозі постає новий відвідувач і кладе перед тобою грубезну папку, супроводжуючи її велимовними аргументами. Знову починаєш йому правити своєї. А над тобою вже нависає відповідальний секретар Олег Воложенінов і до Кірлова нагадує матеріал про ювіляра, ви мали здати ще о третій, а вже п'ята. Графік полетів. Газета знову виплачуватиме друкарні штрафи. Добре, що Воложенінов чоловік стриманий і не істеризує ситуацію. Був би на його місці заступник редактора Наполеончик Борис Гончаренко, він стрибав би до стелі і ти мав би ще один шанс віддати належне його плоскостопому сарказму і брутальним образам. Його улюблений жанр топтатися по людині, яка йому підлегла. начальством же він був як лагідний відданий песик. Тільки хвостиком не махав, бо не мав його. У цьому він був не унікум. Мені зустрічались, якщо не тисячі, то сотні індивідів такої поведенції. Важко визначити, що їм дано на генетичному рівні, а що виробилося умовами існування в такому суспільстві, котре перманентно культивувало та, відверто кажучи, культивує сьогодні різні аномалії соціальної поведінки. А конкуренція в корпоративному середовищі незрідка спричиняє цілковите звиродніння людей, що мають, бодай, у зародковому стані всякі комплекси. Зрештою, хто візьметься з твердою впевненістю стверджувати, оце в людини вроджене, оце від недовиховання в домі у школі, а це наслідок існування в колективі, де панує висока соціальна напруга. Справляють торжество інтриги, і де вищий нижчого гне. Розумію, що літературна Україна не була найгіршою з усіх редакцій чи установ. Вона була типовою. Повсюдно панувало одне й те саме. Змінювалися тільки діюві особи, а сьогодні змінилися гасла. Совок не вмер. Він, здається, взагалі необієнний. Це наша найголовніша спадщина, від котрої навіть не робимо ніяких зусиль позбутися. Якщо нас послухати, особливо керманичів держави і всіх їх підніжків, то в нас усе і всі, за поодинокими, звичайно, винятками, змінилися на краще. І ми вже повноцінна демократична європейська держава. А всі наші гадючники характерні для Совдепії, Лишилися далеко в минулому. Чи багато є ще у світі суспільств, у яких би так натхненно дурили себе? Характерно, що в мої літ українські часи не тільки переслідували за дисидентство, навіть за спроби обережного нонконформізму, зрештою навіть за намагання бути в редакції принциповим і уникання нагод забруднити собі руки якимись непевними справами. Чого-чого? А цього в редакціях було багато. Все до цього заохочувало. Відлуння тих сюжетів іде аж у наші дні. Читаю ось інтерв'ю Юрія Винничука і зустрічаю там знайоме прізвище – Виноградський. Виявляється, молодий Винничук якось прилаштувався Івано-Франківську обласну партійну газету, де редакторував майбутній керманич «Літ України». Винничук, за його словами, не революціонерствував, невільнодумствував, вів себе як нормальний газетяр, не позбавлений творчих амбіцій. Від чого газеті була б тільки користь. Намагався не дуже перейматися тим, що йому там не подобалось. Але надовго його не вистачило. Очі ж його не були заплющені, а вуха затулені. Винничук, за його словами, був знетямлений, бо не міг повірити, куди він потрапив. Не знаю, як він там витримав аж півтора місяці. А далі йому довелося утікати з рідного міста до Львова, щоб знайти якусь нішу, в якій зможе заховатися. І ще одна колізія з тих часів, яка розгорталася в мене на очах. На відділ критики надійшла дуже добра стаття від невідомого мені Тараса Салиги. Читаючи її, я подумав, якби мені хоч одно такого рівня публікація щономера виходила в газеті, я був би щасливий. Бо половина того, що з'являлося на шпальтах, було недолугим аматорством, часто за підписами відомих людей. А за пару днів викликає мене Виноградський. Очі йому гнівом горять, руки тремтять. Де взялася стаття Салиги? Відповідаю, самоплив. А ви знаєте, хто такий Салига? Не знаю, кажу, але бачу, що це професіонал. Я із задоволенням прочитав його аналіз поезії. Таких авторів у мене два-три. Далі похвалитися мені Салигою редактор не дав. Так от, я вам розкажу, хто такий Салига. І чого я тільки тоді не почув. Словом, Салига – це не тільки чорт рогатий, алкоголік проклятий, ідейно суб'єкт, який вже ступив на ту стежку, яка веде його прямісінько до буцегарні. Його місце тільки там. Чомусь його досі туди не запакували. Я зрозумів. Літературна Україна для Салиги закрита. Виноградського не перепреш і не переконаєш. Наступного дня я передав статтю Салиги Володимирові Мельникові в Дніпро, де вона незабаром з'явилася друком, і ніхто Мельника за неї не розпинав. А вже, коли познайомився з Салигою, він розповів, що також мав нещастя опинитися в Прикарпатській правді під уродою Виноградського, який одразу ж відчув у Тарасові класового ворога. Зробити це було неважко, бо Тарас просто по-українськи дихав і писав для газети тільки про видатні українські книжки. А у Виноградського, сотоваріщі, був зовсім інший табель про літературні ранги. Салижин канон був їм не просто підозрілий, він був для них ворожий. Одне слово недовго протримався в обласній рептилицій Салига.